Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 39. Повернення додому. Крик. Поміж Кестербриджем і Ведербері, милі за три міста, битий шлях проходить Ялбрійським пагорбом. Це один з найкрутіших узвозів, яких так багато в цій гористі місцевості Південного Весекса. Повертаючись із ринку, фермери зазвичай вилазять з коляс і підіймаються на гору пішки. Одного суботнього вечора в жовтні бачебе на коляса помалу повзла вгору по схилу. Сама бачаба непорушно сиділа всередині, а поруч з повозом ішов стрункий молодик в одязі, який носять фермери в базарні дні. Тільки напрочуд вишаканого крою. Молодик не випускав з рук віжок і часом задля розваги ляскав коней по вухах кінчиком батога. То був її чоловік. Сержант Троякий який придбав собі відпускне свідоцтво на бачебані гроші і помалу ставав фермером досить незалежного, найсучаснішого штибу, люди консервативного типу, зустрічаючись із ним, уперто називали його сержантом. Утім, він давав для цього привід, зберігаючи гарно підстрижені вуса і солдатську поставу, нерозривно пов'язану з мундиром. «А вже ж, якби на цей клятий дощ, я вже, напевно, загрів би дві сотні, радосте моя», – сказав він. Розумієш, дощ сплутав усі карти. Я вичитав у одній книзі, що в нашій країні негода – це не мов би сама оповідь, а ясні дні – лише рідкісні епізоди. Що, хіба не правда? Але цієї пори року погода завжди не стійка. Мабуть. Але факт той, що ці осінні перегони – просто таке лихо для всіх і кожного. Зроду не бачив таких, як сьогоднішні. Місце відкрите неподалік прибережних пісків, і перед нами хвилювалося буре море. Отака мокра напасть. Вітер і дощ, великий боже, а темрява було чорне, як у мене в шапці, ще до початку останнього заїзду. Була допіру п'ята, а вже не можна було розгладіти коней. Хіба, що після самого стовпа, не кажучи про жукеїв. Під копитами у коней болото, тяжке, як олово, тут сам чорт ногу зломить. Кони й жукеїв глядачів кидало з боку в бік, наче кораблів шторм. Три трибуни перекинулися, і нещасні люди вилазили з-під них рачки, а по сусідньому полю вітром ганяло з десяток капелюхів. Знаєш, Примула відстала за яких-небудь шістдесят ярдів від стовпа. А я як побачив, що політика її обганяє, серце мене так і закалатало об ребра. Запевняю тебе, радосте моя. І виходить Френку сумно сказала Бачева. Її голос такий соковитий, і дзвінки минулого літа тепер став глухий і безбарний. Виходить, що ти розтринькав за місяць більше ста фунтів на цих жахливих перегонах. Ах, Френко, як це жорстоко. Просто божевілля з твого боку так розкидати мої гроші. Нам доведеться відмовитися від ферми. Ось чим справа закінчиться. Дурниці, при чому тут жорстокість? Ну от зараз знову заб'ють фонтани. Обіцяй мені, що не поїдеш у Бедмут наступного тижня. Обіцяєш? Благала вона. В очах у неї закипали сльози, але вона стримувала їх зусиллям волі. А чому б мені не поїхати? Зізнатися, я думав про те, щоб взяти тебе з собою, якщо випаде погідний день. Ні за що, ні за що. Я готова зробити так у сто миль, щоб об'їхати це місце. Навіть його назва мені ненависна. Але справа зовсім не в тому, чи буду я присутня на перегонах, чи залишуся вдома. Так і знай, ставки спокійнісінько заносяться в книгу задовго до початку перегонів. Поїдемо ми туди чи ні, наступного понеділка від цього справа не зміниться. «Невже ти хочеш сказати, що вже зробив ставку і на цих перегонах?» Вигукнула вона, звічіям, дивлячись на нього. «Та ну ж, не будь дурепою. Вислухай мене. Я бачу-бачу, бо ти розгубила всю свою колишню відвагу із завзяття І честю присягаюся. Якби я знав, яке в тебе курчаче серце під маскою сміливості, я б нізащо, за що. Вже я знаю, що...» У темних очах бачу би можна було вловити близьк обурення, коли вона після цієї репліки різко відвернулася від, від чоловіка. Деякий час вона продовжувала їхати мовчки. З дерева зірвало вітром кілька передчасно зів'ялих листків, і вони, покружлявши над шляхом, поволі впали додолу. На гребені пагорба з'явилася жінка. Підйом був такий крутий, що вона майже порівнялася з подружжям, перш ніж воно її помітило. Трой підійшов до коляси, збираючись сісти в неї і вже заніс ногу на приступку, коли жінка пройшла позаду нього. Хоча сутеніло і під деревами було темно, бача ба встигла розгладіти, як бідно одягнена жінка, і яке сумне в неї обличчя. «Скажіть, будь ласка, сер, не знаєте ви, як у трі години зачиняється на ніч стрибриджський притулок?» Звернулася вона до троє, що стояв до неї спиною. Трой помітно здригнувся від її голосу, але швидко опанував себе і навіть не обернувся в її бік». «Не знаю», – глухо відповів він. Почувши ці слова, жінка звела голову, вп'ялася очима в його профіль і впізнала солдата, одягненого фермером. На обличчі їй з'явився якийсь незрозумілий вираз, що в ньому була і радість, та було й страждання. Жінка істерично скрикнула і впала на землю. «Бідолашна!» – вигукнула батшаба, збираючись вистрибнути з коляси. «Сиди!» – владно крикнув трой, кидаючи її вішки і батіх. «Жени коня нагору, я подбаю про жінку!» «Але я чула! Вйо крихітко!» Коляса з бачимо покотилася Дарі. «Скажи, заради Бога, як ти тут опинилася? Я думав, що ти поїхала на Краситу, світу, ба померла. Чому ти не писала мені?» Незвичним для нього ласкавим тоном квапливо запитував трой, піднімаючи жінку. «Я боялася! Є у тебе гроші?» Нішеляга. «Великий, Боже!» Яка досада, що я не можу тобі дати побільше. От візьми. Ох, Ох, тут геть мало. Це все, що в мене залишилося. Розумієш, у мене немає нічого, крім того, що я отримав з рук дружини. І зараз я не можу в неї попросити. Жінка не сказала жодного слова. Слухай, у мене всього хвилина, – провадив він. Куди ти йдеш так пізно? У Кестерджицький притулок? Так, я надумала піти туди. Нема чого тобі туди йти. Втім, постій. Та мабуть тільки на цю ніч. Більше нічого не можу вигадати, клята доля. Ночуй там і перебудь до завтра. В понеділок я вільний, і в понеділок вранці, рівно о десятій, ми зустрінемося з тобою за містом, на Кетербжжському мосту. Я принесу всі гроші, які вдасться роздобути. Тобі нічого не бракуватиме. Вже я подбаю про це, Фанні. Я найму тобі десь кімнату. Ну, до побачення. Я худоба, знаю, але... але до побачення. Діставшись з перевалу, Бачеба обернулася. Жінка вже стояла на ногах. І Бачеба бачила, як вона відійшла від Троя і гібкими гроками почала спускатися з пагорбами, минувши мильовий стовп. Трой швидко підійшов до коляси, сів поруч із дружиною, взяв у неї з рук віжки і, не зрунившись слова, хлоснув коня і погнав його клусом. Він здавався свольованим. «Ти знаєш, що ця жінка?» запитала Бачеба, допитливо, подивляючись йому в обличчя. Знаю відповів він, сміливо витримуючи її погляд. Я так і думала. І бача, баз викликом подивилася на нього. Хто ж вона? Трой зрозумів, що його відвертість не принесе користі жодній з цих жінок. Вона мені чужа, відповів він. Я знаю її тільки в обличчя. Як же її звати? Звідки мені це знати? Мені здається, ти знаєш. Думай, що завгодно, а що б тобі? Фраза ця закінчилася влучним ударом батога. Який опік боки крихітки, після чого кінь помчав ще швидше. Більше не було сказано жодного слова.